ולא תשמע אליו, ולא תחוס עיניך עליו, ולא תחמול, ולא תכסה עליו, כי הרוג תהרגנו. ידך תהיה בו בראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה. ושכלתו באבנים ומת, כי ביקש להדיחך מעל אדוני אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים.